Klečel jsem vedle kultisty, obklopený lovci a orky. Co se stalo? zeptal se sem Haven. Pekelná smlouva bez možností odstoupení, odpověděl jsem. Sklamaný Ed dloubl kultistu do nohy mečem. Žádná reakce. Stáhl jsem rukavici a zkusil nahmatat puls. Byl mrtvý. Majers si dlaněmi promnul obličej. Chystal se promluvit. Očividně. měl by svarovat svoje lidi než zkusí zlomě dalšího. Po starší federál vytáhl vysílačku. Huď je na nějakém novém místě. Podíval jsem se na holy a trpa. Dívali se na mě a čekali na nápad, ale já měl v hlavě vymeteno. Zavolej na základnu, Zjistě, jestli. Příšerná bolest mi projela rukou, překvapeně jsem vykřekl. Zírali na mě čadovy mrtvé oči. Ústa měl sevřená kolem mojí paže. Jak žvíkal mezi zuby, se mu valila krev. Moje krev! Hau! Vytrhl se mu ruku a upadl na zem. Zombie se začala zvedat. Edwardý v rudobílém oblaku odsekl vršek hlavy. Zede! Zaječela holy, chytila mě za ruku. Po paži stékala krev. Trip mi od zraněného místa odtrhl dlaň a nalil na ně vodu z láhve. Byl tam jasný jako den, otisk zubů. Blbej, blbej, blbej a dohoj Kůže je porušená, vykřikl Trip. Gretchen, pomoc! Kousnutí od zombie, stoprocentní úmrtnost. Davem se protlačila léčitelka. Začal jsem se zvedat, ale ona mě překvapivou silou přimáčkla zpátky k zemi. V jejich zrcadlových brýlích jsem viděl odraz zranění. Tohle není možný. Tohle se nemůže dít. Nemůžeme tu useknout? Zeptal se jutašský lovec. Dobrdele, hlesl jsem. Ale pořád lepší než druhá možnost. Přistoupil ke mně Edward v ruce meč. Přikrčil jsem se, věděl jsem, že s tou půlmetrovou čepelí si ani nebudu muset sundávat zbroj. Orkský válečník požádal pohledem Gretchen o radu. Jestli mu dá zelenou, nezaváhá. Gretchen zavrtěla hlavou. Ed sklonil meč. Amputace nepomůže, řekla bezbarvým hlasem Holly. Věděl jsem o její strašidelné schopnosti přejít do naprostého klidu, když je k smrti vyděšená. Kvůli ztrátě krve to jen subjekt zabije dřív. Nákaza se okamžitě šíří přes nervový systém. Vznášel jsem se pomezí nevíry a paniky. Taková pyta má zelenácká chyba. Sem nakopl mrtvolu. Možná to nebyla zombí, řekl snadějí v hlase. Nikdy jsem neviděl zombí, co by obživla tak rychle. Smích zněl podivně vzdáleně. Dav kolem mě se jako jeden otočil za nepřirozeným zvukem. Skupina se dostatečně rozdělila, abych mohl vidět. Kultista bez rukou seděl. Samozřejmě, že jste nikdy neviděli tak rychle. znovu oživení, hlupáci! Hlavonoštší amulet na hrudi svítil. Oči měl otevřené, ale protočené. Nikdy dřív jste se nesetkali s mým uměním. No ne, podívejme se na to. Tomuhle já říkám bonus. Hud nějak se napojil na umírajícího kultistu. Zvedlo se několik zbraní, aby zlikvidovalo novou hrozbu. Nestřílejte, zaječil jsem. Lovci nevystřelili, ale zbraně nesklonili. – Co chceš? – Varoval jsem tě, Pite. Teď přijdeš do mého světa, ať se ti to líbí nebo ne. Nákazy už máš v krvi, šampioné. Konec hry. Hlas vycházel z kultistových úst, ale rty se nehýbaly. Vyškrábal jsem se na nohy. – Lhaři! Tvoje tělo se zpočátku pokusí vzdorovat. Zatímco spolu mluvíme, stoupá ti teplota, jak se snaží bojovat s infekcí. Vteřinu po kontaminaci už tě to začalo přebírat, Půjčuje to každým nervem, a svalem. Tvoje DNA se rozpadá. Až to převezme mozkovou pro proměna bude kompletní. Tvoje srdce se zastaví a pak tě budou zajímat jen další a další porce syrového masa. Vítej do rodiny, zavrávoral jsem ke kultistovi. <laughs> Jen se na to podívejte, přichází mrtvý muž, smál se hud. Marty, to byl Myers. Kývající se hlava se nepatrně natočila k federálovi. Ahoj, dvejné. Ne, to nemůže být pravda? vyhrkl Myers. Co to děláš? Naplňuji svůj osud. Kdysi jsi býval mým nejlepším přítelem a jedním z mála, kdo kvůli mě upřímně truchlili. Toho si cením. Vždycky budu. Ale teď mi stojíš v cestě a jestli víš, co je pro tebe dobrý, uhneš mi. Kultistova hlava sklouzla dopředu, brada se opřela o hrud. Nic osobního. Hud se nepřišel jen vysmívat. Co chceš, zeptal jsem se. Tělo sebou zaškubalo, hlava se prudce zvrátila dozadu, převalovala se mezi rameny. Vnímavej, vyhrál jsem, ale otázkou je, do jaké míry to bude moje vítězství. Zabít tě, zvlášť tak strašným způsobem, naplní slova mého rozkazu, ale já chci naplnit i jeho podstatu. Jsem zásadový člověk, co si stojí za svými sliby. Pojď se mnou, pité, abych tě mohl osobně předat velkolepému. Na oplátku ti vrátím bratra. Jak můžu vědět, že je stále naživu? Já ani nevím, jestli ho vůbec máš. Krví nasáklé bahno před kultistou vzplálo. Oheň putoval v kruhu jako posteré dynamitové šňůře. Oheň dosáhl výchozího bodu, vytvořil malý kroužek. Třesknutí a plesknutí do bahna. Plameny zablikaly a pohasly ve větru. V louži leželo několik malých předmětů. Prsty! Jsem se jistý, že Dvejn pro tebe může zkontrolovat otisky, ale věřme, že patřili tvému bratrovi. Ténu si na kytaru nezahraje. Nikdy jsem tenhle hudební styl neměl rád. Je příliš, jak jen je to slovo, drzý, agresivní. Já dávám přednost klasice. Tvoje volba pité, Zemřít sám, zalezlý ve vaší základně, nebo zemřít pro něco užitečného? Vzdát se života v posledním soucitném gestu, abys osvobodil bratra a ukojil hlad mého netrpělivého boha? V uších mi tepala krev, tvář mi zrudla horkem. Kde? Kde? zasečal jsem. Vrať se na tohle místo přesně za hodinu. Celik času budu potřebovat k vytvoření dostatečně velkého portálu. Neskoušej žádné triky. Portálem bude moct projít jen jedna osoba. A nepokoušej se poslat bombu, uvidím ji a neotevřu svoji stranu. Já osobně stejně poblíž portálu nebudu. Otevřu ho jen pro tebe. A pokud něco zkusíš, jako trest pošlu tvého bratra na druhou stranu, aby bavil svrchovaného pána hrůzy místo tebe. Souhlasíš s mými podmínkami? Umíral jsem. Mož nemusel. Brzy se uvidíme, odpověděl jsem. Kultista se ochable svalil na zem, když ho opustilo hůdovo vědomí. Pár lovců ho pro jistotu střelilo několikrát do hlavy. Nastala dlouhá tichá chvíle, kdy na mě všichni na mítině zírali. Začínalo jim to docházet. Kousla mě zombí. Tohle nemůžeš, naléhal jsem. To je sebevražda. Připojil se k nám agent Archer, hrubě se prodíral mezi orky. Nesl přístroj podobný tomu, kterým si diabetici kontrolují krevní cukr. Nehýbej se, řekl a přitiskl mi jehlu ke krku. Zasečení než mě bodla. Odtáhli a studoval malou obrazovku, kousal se dortu. Celý dav mlčel, bolestných třicet vteřin sledoval ásřer a malou krabičku. Žaludek mě bolel strachy. Slyšel jsem jen vlastní dech. Na testru začalo blikat malé červené světlo. Sklonil jsem hlavu, když si mezi sebou lovci začali šeptat. Jsem mrtvý. Byl jsem podivně klidný, díval jsem se na zem. Nemůžeš spáchat sebevraždu, když jsi mrtvej semé. Kolik času mám? zeptal jsem se. Lovci si vyměnili pohledy. Kolik? zakřičel jsem. Uklidni se, zede. Možná je to něco jiného. utěšoval mě tryb. Možná se to spletlo. Harsher ho zarazil. Tohle není test na likantropii. Test na zombie infekci je stoprocentně přesnej. V puse mi vyprahlo. Měl jsem takový strach, že mě skoro bolelo mluvit. Jak dlouho, odpověděl mi Majers. Zdravý člověk to od nakažení vydržel nejvíc pět hodin. Většina jich odejde po dvou, záleží na vážnosti, vždyť víš. Nedíval se mi do očí. Prohlížel si své boty. Je mi to líto. Starý lovec Kody opatrně vybíral prsty z bahna. Vytáhl i krátké lano. Muselo nějak souviset s teleportační magií dočasnosti. Nemohli bychom to nějak využít? Neměl jsem tušení, jak, ale on ho i tak pečlivě sroloval. Bylo rozhodnuto. Půjdu pro bratra. Můžeš mi dát sledovací zařízení, navrhl jsem. Možná moje oběť nebude úplně marná. Majers ukázal na zbroj a pak na brokovnici. Už se stalo. Proto jsme ti to vybavení v Mexiku vraceli. Měl jsem to vědět, Jakákoliv jejich laskavost měla postranní motivy. No, sakra! Moji přátelé byli vyděšení. Věděli, že to mám spočítané, ale netušili, co mají říct. Vraťme se na základnu. Mám hodinu. Bez boje mě nedostane. Docházel nám čas. Lovci monster dostali pořádně zabrat. Několik nováčků při útoku zemřelo stejně jako jeden z velitelů týmu Williams z Kansas City. Dalších šest bylo zraněno těžce a víc než tucet lehce. Zraněné jsme evakuovali do nemocnice v Montgomery. Také jsme postrádali našeho nejzkušenějšího lovce, protože Earl bojoval s démonem, co se mu snažil pohltit duši. Ostatní se schromáždili v konferenční místnosti, abychom zkusili na něco přijít. Já žádný nápadku podivu neměl. Každou vteřinu přicházeli další lovci. Zprávy se šířily rychle. Neměl jsem ani šanci vysvětlit Julii, co se mi stalo, protože než jsem dorazil na základnu, někdo ji už o kousnutí zombí informoval. Od té chvíle mě ani na okamžik neopouštěla. Dobře, že jsme měli práce nad hlavu, protože jsem neměl ponětí, co bych jí měl říct. Promiň, zlato, brzo umřu. Musím se postarat o pár věcí. Promiň, že si prokletá. Místo toho jsem stál v konferenční místnosti, kde mi majlo na zbroj černou elektrikářskou páskou nalepoval další a další chemická světla. Baterku ti může vyřadit telekinezí, ale když protrhneš jednu tuhle věcičku, pokryje ti to oxalátem a peroxidem vodíku. Vysvětloval majlo. O svítící svinstvo, schrnul jsem to. Jo, svítící svinstvo. nezapomeň, až je budeš potřebovat, musíš je zlomit a zatřást s ním. A to mám udělat jak? Kutáli se po zemi nebo tak něco. Vypadáš směšně, poznamenal jsem. Máš lepší nápad, odsekl jsem. Když víte, že se blíží nevyhnutelná smrt, máte trochu podsuchané nervy. 150 kg C4, ze který upatláme velkýho panáka u vena, zabručel. Na to by hud neskočil. Nic velkýho nebo složitýho. Už jsme ho střelili, spálili a vyhodili do vzduchu. I když uvidí, že jsem ozbrojený, nebude si z toho nic dělat. Myslí si, že si mě může vzít, tak ať si mě vezme. Pak možná zjistím, jak ho zabít. Byl to pitomý nápad, ale ten nejlepší, jaký jsem měl a odejít v tichosti nebyl můj styl. Holy kousnutí vyčistila a obvázala mi ruku. Bylo to naprosto zbytečné gesto. To se mám bát infekce? Přežil už někdo kousnutí od zombie, zeptal se Trip. Nikdy, odpověděla Julie. Nikdy, nikdy jsem Hlas se jí zlomil. Promiň, natáhl jsem se a stiskl jí ruku. Já budu muset být silný jen hodinu, ona pozbytek života. Snažil jsem se to nedávat najevo, ale následky kousnutí už jsem cítil. Bouřil se mi žaludek a bolela mě hlava. Pohyb očí mě dráždil, jako kdybych chytil ošklivou chřipku. Na stole leželo krátké lano. Netušil jsem, kde skončily prsty. Na mostě u Buzzard Island hodila bijena ze mlano, ze kterého se stal portál. Tenhle kousek zřejmě vedl přímo do stínovadou doupěte. Esmeralda ho pečlivě studovala. Vážně si myslí, že zjistíme, jak to aktivovat, zeptal jsem se. Možná, odvětěla. Už jsem o podobných věcech slyšela. Kdysi dávno jsem o tom četla někde v archivu. Kde je ten líp? Už jdu? ozvalo se schodby. Náš knihovník přikulhal o chvíli později. Upustil na stůl tlustou knihu a pár napůl spálených papírů. Byl jimi tak zaujatý, že nás ostatní skoro nevnímal. Mám to! Našel jsem to pod dimenzionálníma pranama! Otevřel knihu. Principiálně jsou to přenosné verze dveří z jeskyní De soja. No tak to je super, řekl jsem. Můžeme to teda zapnout a tomu Parchantovi do klína útočný tým? Esmeralda dalano zvedla a spojila konce. Vznikl malý kroužek. Máš tým útočnej chleprekaunu, o kterých nevím? Sem praštil do zdi. Nesnášel to moc dobře. Já byl stále nezvykle klidný. Do místnosti vešel Julien mladší bratr. Kývnul na mě, ale hned nervózně uhnul pohledem. Připadal jsem si jako host na vlastním pohřbu. Poškozený papíry zbyly ze zápisků Reje Shekelforda, co schořili během vánočního večírku. Jsou v nich poznámky o portálech a v téhle staré knize je o nich kapitola. Lívní začala listovat. Snažím se zjistit, jestli bychom tenhle kousek nemohli natáhnout, ale i kdybychom ho aktivovali, knihu napsali před stovkami let. Není zrovna lehký porozumět a já budu muset použít počítačový překlad, pokud někdo z vás nemluví renezanční jemčinou. Milo se na to podíval. Tady jsou ale obrázky. Nech se lí dostal ke kapitole o portálech, zahlédl jsem i další kresby a jedna mi připadala povědomá. Lí, počkej, vrať se o pár stránek. Tady, Majlo, koukni na to. Majelov zhlédl od chemických světel, zrovna zuby odtrhával konec pásky. Hm, to vypadá jako náš ochranný kámen. Lee se na něj zmateně podíval. Tohle je ono? Jistě on kámen nikdy neviděl. Jo, to je on. Co je to za knížku? Lee otočil. No pokud čtu dobře... Jsou to principy alchemistických artefaktů a nadpřirozené filozofie. Jsou tu věci o teleportaci, o živování, mrtvol, alternativních dimenzích, elixírech, nesmrtelnosti a tak podobně. Napsal to někdo jménem Konrad Dippel. To jméno mi něco říkalo. Julie možná prožívala šok, ale také byla naší nejlepší historičkou. Byl to alchemista, Jeden z nejtalentovanějších, kolega Isaaca Newtona. Je možné, že věděl, jak tyhle teleportační věcičky fungují, jen musíme rozluštit jeho poznámky. Tohle jsou vážně skvělý detaily, ale Erla nám to zachránit nepomůže, vyštěkl jsem. Promiň, Zede, cením si toho, co děláš. Marný vzdešený gesto, chlape, ale já prostě nemůžu překousnout, že tě tam posíláme samotnýho. Já vím se, pokud budeme mít kliku, sledovací zařízení od federálů bude fungovat a ty dostaneš příležitostně pomstít, klíbil jsem se. Musel jsem to vydržet. Všichni potřebovali vidět, že jsem při síle. Nesměl jsem se teď sesypat. O, počkej chvíli. Zvedl jsem jednu ruku. To vyrušilo majla, který mi do každé kapsy na zádech spal světlice. Proč je mi to jméno povědomí, ten Dippel? Julie se nad tím chvíli zamyslela. No, vyplovy pokusy na mrtvolách probíhaly v zámku, co se jmenoval stejně jako ten doktor v knižce. Spousta lidí si myslí, že Mary Shelleyovou inspiroval právě on. Koho? Netušila holý. Spisavatelku, co napsala Frankesteina, odpověděl trip. Docvaklo mi to. Sežeňte agenta Frankse. Franksa jsme našli v hangáru, kde právě parkovali federální vrtulníky. U PKM budovu zabral a udělal si z ní velitelství. To spoustu lovců naštvalo, ale federálové hráli podle vlastních pravidel a my nebyli ve stavu, abychom se mohli hádat. Hlavní vrata byla otevřená a já si to namířil přímo kolem stráží. Jeden z nich se pohnul, aby mě zastavil. Potřebuju vidět agenta Frankse. Automaticky se ohlédl do otevřeného prostoru. Hned za hangárovými vraty stál bílý šest metrů dlouhý stan. Za tenkou látkou jsem viděl pohybující se postavy. Musím si to věřit? Pojďte je dovnitř, ozval se hlas z látky. Za rohem stanu se objevil Majers. Jak se cítíš, zeptal se nejistě. Vědomí, že co nevidět zaklepu bačkora ho přinutilo k menší pokoře. Jo, mám se skvělé. Díky za obtání. Mrtví automatoně leželi v úhledných řadách na podlaze hangáru. Několik agentů je rozebíralo, hledali důkazy. Kde je Franks? Majer si mě chvíli prohlížel. Říkal, že víš. Pak se podíval na půl tuctu nebo tak lovců, co stály za mnou. Oni počkej tady. Julie se postavila vedle mě. Nemusela říct jediné slovo, jen se na majer se chladně podívala. Ten jednou kývl hlavou. Chápal, že není připravená mě opustit. Dobře, ale to, co tady uvidíte, je tajnější než přísně tajné. Budete si to muset vzít s sebou do hrobu. Alespoň mi to nebude trvat dlouho, prohlásil jsem sarkasticky. Julie sebou viditelně trhla. Zasteděl jsem se. Následovali jsme Majerse do nemocničního stanu. Tolem operačního stolu se mačkalo několik lidí v rouškách a pláštích. Stály tu pípající přístroje a vozík, na kterém byly naskládané různé červené orgány. Když jsem přišel, lékařský tým se rozestoupil. Na stole ležel Franks. Majers odvrátil zrak. Hromotluk byl v příšerném stavu. Hrudní koš měl roztažený, otevřený ho drželo nějaké zařízení z nerez ocely. Odstoupil od něj jeden doktor, v rukou držel něco, co vypadalo jako poškozená plíce. Nejvíc mě ale šokovalo, že Franks je přivědomý a opřený o polštář. Skutečnost, že mu zírám na vnitřnosti, ho nějak nevzrušovala. Pomalu se otočil, oči se zastavily na obvazu kolem mé levé ruky. Vypadá to, že jsem selhal. Jo, selhal, souhlasil jsem, ale zkusme toho nějak využít. Frank lehce sklonil hlavu. To bylo asi nejblíž omluvě, co jsem od něj mohl čekat. Potřebuju někoho, kdo by Leeovi a Smeraldě pomohl zjistit, jak funguje hůdova teleportační hračka. Máme knihu, kde se o podobných věcech mluví, napsal nějaký nějakej Mám takovej pocit, že bys o jeho díle mohl něco vědět. Mohutný agent na chvíli zavřel oči. Když je otevřel, stále jsem viděl dvě různé barvy. To modré asi daroval nějaký chudák z koncertu. Jestli znám jeho dílo... Já jsem jeho dílo. Pak se Franks otočil k doktorovi. Zavřete mě. Ale pane, stále potřebujete jednu ledvinu a také jste utrpěl rozsáhlá poškození několika hlavních svalových soustav. Potřebujeme víc času. Franks se znovu podíval na moji ruku. Věděl, že čas nemáme. Začněte žít. Lékařský tým okamžitě poslechl. Než mu zavřeli hrudník, všiml jsem si, že se jeho fyziologie hodně liší od všeho, co jsem kdy viděl v učebnicích biologie. Zdálo se, že má víc orgánů a jeho hrudník byl spíš tvrzený plát s pružnými částmi, než soustava oddělených kostí. Tohle bylo vážně divný. Franks si všiml, jak na něj zíhrám. Daňoví poplatníci zaplatili pár vylepšení. Takže ty jsi, vydechla Julie. Ty jsi Frankensteinovo Monstrum. Víc než to, odfrkl si Franks. Tu knihu nenávidím. Já nejsem žádnej vňukál. Podíval jsem se na hodinky. Měl jsem tak čtyřicet minut, než se budu muset vrátit do vesnice. Víš něco o magickém teleportačním provazu? Ne, ale vyznám se v jeho poznámkách. Musel jsem jim porozumět, abych zůstal naživu. Byl to dobrý alchymista, ale příšerný otec. Vypadá to, že ten samý chlap možná vytvořil náš ochranný kámen. Hmm, Frank se zamračil. Tohle ho překvapilo. Nepoznal jsem to. Já si pamatuju všechny doktorový kódy, dokonce i ty ofenzivní. Zamyšleně zvraštil hustá obočí, zatímco mu lékařský tým za doprovodu děsivých zvuků doslova sešroubovával hrudník. Můj už tak podrážděný žaludek hrozil vyprázněním. Pane, mám nápad. Majers vzhlédl od rohu stanu. Na puse se držel kapesník. To nemůžeš myslet vážně. Na co myslíš? zeptala se Julie. Je nějaký magický způsob, jak zachránit tou vena? Franksova tvář postrádala jakýkoliv výraz, když rozmačkal Julienu naději. Nevím o ničem, co by Pitovi pomohlo. Tož kam míříš. Majers k němu překvapeně přistoupil ochrany jsou skonstruovány jako ohniska reality, smrtící protvory z jiných dimenzí. Isaac Newton a alchymisti je vytvořili, aby lidstvo ochránili před starobylejma a... jeho hlas se vytratil. Říkáš to, co si myslím, agente? Ochrana je štít i meč, řekl prostě Franks. Ať už navrhoval cokoliv, Majersem, mužem, co nařídil zvrhnout atomovku na Alabamu, to otřáslo. To by mohla vést k naprastému rozpadu soudržnosti. Přesně tak, odvětil Franks. Ať už to znamenalo cokoliv. Pomalu zvedl jednu velkou ruku a natáhl ji ke mně. Můžu tě pomstit, otřásl se mu sní měl neuvěřitelnou sílu. Všechny je zabijí. Zbývalo méně než 30 minut. Franks, Lee a Esmeralda pracovali na magickém mlaně. Lovci Monster a Federálové pro jistotu obklíčili orkskou vesnici. Měl jsem čas jen na pár posledních příprav. Kontroloval jsem všechny zbraně ve svém arzenálu, když Majlo ze stolu zvedl poslední předmět. Tohle je ta samá hračka, se kterou jsem předtím hůdo spálil prdel. Vysvětloval, když mi vak vrazil do rukou. Znáš ty malý nepříjemný blbosti, co děcka používají přední nezávislosti, co vypadá jako hokejový půk a jejich blikání těbolej oči? Tohle je stejná věc, jen jsem do ní napral pekelný steroidy, aby byla ještě steklejší. Nedívej se přímo na ní, jinak oslepneš. Hodně se to podobá tomu, co jsem použil předtím, takže by ten záblesk měl trvat 20 vteřin, ale byl jsem vážně překvapený, že se to spálilo kontrolovaně, že to nakonec nevybuchlo a neupeklo nás. Potom jsem se cítil obzvlášť bezpečně, když jsem to strčil do brašny zbroje. Majlo se nejistě zarazil, pak mě objal. Párkrát mě poplácal po zádech, než mě pustil. Vypadal, že se rozbrečí. Půjdu ti pro zbytek vybavení. Jo, díky, kámo. Julie a já jsme vyšli na chodbu. Motala se mi hlava. Tohle byl konec. Jsi v pořádku? Zeptal jsem se. Debilní otázka. Samozřejmě, že ne, odpověděla. Ale nic s tím nenadělám. Pár vteřin jsme tam stáli a těše se k sobě choulili. Když se váš zbývající život měří na minuty, připadá vám to jako věčnost. Ale my byli lovci monster. Každý z nás na to někdy myslel. Já jen vždycky předpokládal, že to bude nečekané, že na dlouhé loučení nebude čas. Takhle to bylo mnohem těžší. Něco ti tě musím říct, řekl jsem tiše. V Mexiku, když jsem mluvil s tvojí mámou, mě před tím znamínkem na krku varovala. Julie stuhla. Řekla, že tě nakonec zabije. Nic jsem ti neprozradil, protože jsem měl strach a myslel jsem si, že nám zase lže. Ale po tom, co se stalo v noci, nemohl jsem si pomoct a myslel jsem na tři nové skvrny. Něco tu bylo příšerně špatně a já tu nebudu, abych jí to pomohl překonat. Julie se na mě smutně usmála. Teď máš na starosti jiný věci, ouvene. Já se o to postaram. Věděl jsem, že ano. Julie byla silná, mnohem silnější než já. Bez ohledu na to, co se stane, ona si cestu najde. Měla to v povaze. Rok, co jsem mi znal, byl nejlepším v mém životě a já si tak nějak myslel, že to bude trvat věčně. Pevně se mi objal, lámalo mi to srdce. Julie už to v sobě nedokázala zadržovat a rozvzlikala se. Kdybych mohla, tak si to s tebou vyměním. Já vím. Za chvíli budu mrtvý a ona sama, ale věděl jsem, že přežije. Ona život beze mě zvládne a mě bylo jasné, že jednou bude znovu šťastná. A to vědomí mi dávalo sílu pokračovat. Už byl čas. Chodbu lemovali postávající lovci, co se na mě přišli podívat. Všichni se tvářili vážně. Julian děda mi zasalutoval hákem. Hodně štěstí, lavče. Zastavil jsem se před pamětní stěnou. Brzy tu bude i moje plaketa. Dohajzlu, Já umřít nechtěl. Já ještě nebyl připravený mít tu placku. To není fér. Snažil jsem se vymyslet něco, co by si zapamatovali, ale nenacházel jsem slov. Díky vy všichni. Pokusím se vás nesklamat. Znělo to pitomně, ale muselo to stačit. Odnikud se objevila moje máma. Chytla mě za roku, mále mě strhla k zemi. Byla naprosto hysterická a mluvila s těžkým přízvukem, jako vždy, když šílala strachy. Co ty děláš? Ukázala na moji brokovnici. Kam jdeš se svojí ani Anihilátorem? No to je jedno. Podívej, mami, musí mít pro moše. Je to já za něj. Řekli mi, že tě kouslo něco jedovatého. Proč tě nemůžeme vzít do nemocnice? Takhle to nefunguje, mami, musím to udělat. Nechtěla mě pustit. Ne, ne, prosím. Po tvářích se jí koulely vyděšené slzy. Ne, synáčku, prosím, ne. Na tohle jsem neměl dost cel. Chytil se mámu za ramena. Poslouchej mě, dělám, co musím. Kdyby tu byla jiná možnost, skočím po ní. Já už jsem mrtvej, ale možná dostanu ho zpátky. A pak to byl táta. Vzal mámu za ruce a odvedl ji stranou. Díval se na mě zatím, co máma plakala a bušila mu pěstmi do hrudi. Mrzí mě to, tati, řekl jsem. Žádnej strach, ještě nepřišel tvůj čas. Dělal si marné naděje kvůli tomu pitomému dopisu. Alespoň byl klidný a držel mámu. Mám tě rád, tati. Miluju tě, mami. a tam si promluvíme, až se vrátíš. Přiveď, bratra, domů. Přivedu, slíbil jsem. Jen se nevrátím s ním. Chraplavý zvuk po mém boku. Stála tam Gretchen, malá tmavá postava vmáčknutá mezi mohutné lovce. V ruce držela svou totemovou hůl, houpala se na ní pera, korálky a malé zvířecí lepky. Nechápal jsem, proč není v čase nouze se svými lidmi. Promluvila si přímo s Julií. Na Gretcheninu slabou angličtinu to muselo být příliš složité. Gretchen říká, že i my jsme součástí jejího klanu. Julie vypadala zmateně, snažila se držet krok s rychle drmolenou orkštinou. Nakonec se na něj smutně usmála. Děkuji ti, Zlato, to by bylo vážně milé. Co říkala... Gretchen přišla do angličtiny. Svetbe, zatřásla totemovou holí. Vzít se, smutné umřít sám. Sáhla do burky a vylovila dopis. Rozbalila ho. Byl to notářský dopis se státní pečetí. A prohlašoval, že Gretchen F. Skippyvajfová může odávat ve státě Alabama. Nabízí nám své služby knižky Grul. Julie se málem rozkašlala, jak se to snažila vyslovit správně. Bohyně války, chce nás odat, než odejdeš. Chvíli mi trvalo to střebat. Bylo to tak absurdní, tak nečekané a já se navzdory všem obavám napětí a hrůze rozesmál. Julie se smála se mnou. Chceš? Tohle dokonale zapadalo do života lovce Monster když nám smrt dýchala do tváře, ukázali jsme jí prostředník. Jo, jo, chci. Julie pokrčila rameny. No, takhle jsem si to vůbec nepředstavovala. Dej se do toho, Gretchen. Dědo, ujmej se té cti a předáš mě. Starý muž předstoupil hrdý na svou vnučku. Samozřejmě. A to jsem se bál, že mě kvůli tomu navlečete do smokinku. Lovci kolem nás vytvořili kruh, viditelně stejně překvapení jako já. Gretchen zasečela a Dav stichl. Trip stál hned za mnou, sám se ustanovil světkem. Holi byla patrně na družička, i když místo kytice držela pušku 308 vesper. Ironií bylo, že místo, kde si vyměníme první manželský polibek, se nacházelo přímo pod latinskou větou varující před pomíjivou slávou. Grétchen nás nechala poklaknout před památečními plaketami. Vzala Julii za ruku. Takhle jsem si to nepředstavoval ani já. Máma se rozbrečela ještě víc a táta jí položil silnou ruku kolem ramen. Gretchen nás oba klepla holí do čela a začala mumlat na cvičenou, nesrozumitelnou řeč. Bylo to stručné, orci si na dlouhé obřady nepotrpěli. Podíval jsem se na Julii a ona na mě oči zářily. Miloval jsem ji. A na zlomek vteřiny to bylo přesně tak, jak jsem si představoval. A všechno bylo v naprostém pořádku. Gretchen mě tukla holí do čela. Grek! Ano, Grétchen klepla Julii. Grák, podívala se mi do očí. Ano. Grétchen zvedla hůl vysoko nad hlavu a zakřičela modlitbu k bohyni války. Bylo to vlastně docela melodické. Udeřila holí do podlahy, náraz rozezněl celou chodbu. Myslím, že v tu chvíli nás prohlásila mužem a ženou. Zvedla hůl, namířila mi ji na nos a dala mi rozkaz. Nerozuměl jsem jí ani slovo. Říká, že podle orkské tradice dokážeš sílu své lásky tím, že pro mě první noc zabiješ co největší zvíře, překládala Julie. Říká, že Skypy pro ně zabel 20-metrový holin dvorma. Grétchen řekla ještě něco a Julie se zahyněla. Proto mu porodila tolik synů. A tak jsem se stal ženatým mužem. Nemohl jsem políbit nevěstu, protože mě nakazila zombie, ale jinak to byla moje šťastná chvíle. Jednoho z lovců dokonce napadlo nás vyfotit. Někdo začal tleskat. S Julí jsme prošli jásajícím davem. Dorkas seděla u svého stolu. Nikdy předtím jsem ji plakat neviděl. Když se vysmrkala, znělo to jako trumpeta. Hádám, že bych vám měla pogratulovat. Uvidíme se, ZD. Šel jsem ven dřív, než se z toho všeho sesypu. Hlouče lovců se nás chystal následovat do vesnice jako záloha. Čekalo na nás auto. Trip a Holly jeli samozřejmě s námi. Podržel jsem dveře novu manželce. Trip se natáhl a poplácal mě po paži. Holy mi položila ruku na rameno. Pak Trip nastartoval auto a vyrazil do vesnice. Bylo to skvělé dobrodružství pověděl jsem nejlepším přátelům. Dokud tlustá dáma nezaspívá, ještě to neskončilo, prohlásila holy. Tak proč ty slzy? Na svatbách volím vždycky. Stál jsem na místě, kde minule došlo k teleportaci a kontroloval hodinky. Hudby se raději neměl spozdit. Necítil jsem se moc dobře. V autě mi začala třeštit hlava a nechtěla přestat. Z každého póru se mi řenul studený pot. Vesnice orků byla opuštěná. Kmen se stáhl do relativního bezpečí základny. Tucet lovců zajistil perimetr kolem vesnice, v agentu UPKM se schromáždil u vězdu. Mí přátelé mě nechtěli nechat jít. Kámo, budu se za tebe modlit, trmolil trip. Já vím, že se vrátíš. Budeš sice potřebovat zázrak, ale my už jich pár viděli. Bůh je na naší straně, kámo! Holy byla tvrdší. Buď silnej, zede! Odvrávorala jsem pryč. Loučit se s nejlepším oddílem nováčků loňského roku bylo obzvláště bolestivé. Trip trpěl. Holi taky jen to schovávala za stoickou maskou. Všiml jsem si, že se trip začíná třást. Holly ho vzala za ruku, než odešli. Zůstal jsem jen já a Julie. Bez ohledu na to, co se stane, pověděla mi, tě budu vždycky milovat. Jsi to nejlepší věc, co mě kdy potkala, to přece víš, jo. Jo, vím, pokusila se usmát, ale nepodařilo se jí to. Nemůžu, nevím, co... No to je v pořádku, ujišťoval jsem ji. Pohladil se mi po tváři, třásla se mi ruka. Země se zachvěla. Pár metrů od nás z ní na dvou místech vyšlehly plameny, rychle se propalovaly vpřed a brze vytvořily dostatečně velký kruh, abych se do něj mohl postavit. Hlína uvnitř jakoby zmizela v temnotě. Bylo to tady. Miluju tě. Ani jsem je nemohl políbit na rozloučenou. Pustil jsem Julii a vstoupil do kruhu. Byla to ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy udělal. Kapitola 19. byl jsem sám. Propadl jsem se hned, jak jsem vstoupil do portálu, jako by svět kolem mě zmizel, a já se okamžitě ocitl v divokém volném pádu. Dopadl jsem na bok, zlomil jsem pár chemických světel, pár vteřin jsem jen dezorientovaně ležel. Gravitace jakoby přicházela ze špatného směru a chvíli mi trvalo se vzpamatovat. Byl tu kruh, kterým jsem prošel, jenže ne nade mnou, kde by být měl, ale nalevo ode mě. Dírou procházel paprsek světla, byl jako okno do tmavého pokoje. Ať už jsem byl kdekoliv, panovala tu noc a nacházel jsem se na otevřeném prostranství, na obloze zářily hvězdy. Nebyl jsem žádný astronom, ale i já mohl poznat, že nejsme nikde poblíž Alabamy. Zvedl jsem se na nohy. Hude, jsem tady, nech jít. Vidím, že jsi ozbrojený. Nic jiného jsem od někoho tak tvrdohlavého nečekal, ale při nejmenším já slova držím. v hlas přicházel ze všech stran. Propustte, bratra. Na vrcholku několika vysokých lamp se zažehla světla. Stál jsem na asfaltové cestě uprostřed hřbitova. Staré šedé mauzoleum se rozpadalo. Všechny cestičky lemovaly ozdobné železné ploty pokryté rzí. Byl tu mož a hned za ním dva kultisté v kápích. Můj bratr se třásl, kultisté ho podpírali. Levou ruku měl ovázanou ručníkem, ale krev už prosákla skrz a kolité moše postrčili k díře. – Bracho, co se to děje? – zakřičel. Vypadal příšerně, bledý kvůli ztrátě krve. Zaplavila mě úleva, alespoň byl naživu. – Vyměnil jsem se za tebe, projdi portálem. – Nemůžu tě tu nechat, Bracho. ti chlapi jsou magoři, uřízli mi prsty, oni tě zabijou. – To zvládnu, běž – Jeden z kultistů moše postrčil, odpotácel se a prostě zmizel, když se přiblížil k díře. Zavřela se za ním a vzala sebou i sluneční světlo. Zůstal jsem jen já a šilenci. Sol pro lovce monster! Kresím, pojďte s námi! Oslovil mě nervózním hlasem jeden z kultistů, zíral na moji brokovnici. Velekněst čeká, na konci cesty stála velká budova. Vypadala jako útulný dům, ale bylo na ní i něco industriálního. Rozhlédl jsem se všemi směry. Nikde poblíž nebyla žádná jiná světla. Huda jsem neviděl. Kdybych se pokusil utéct, nedostal bych se daleko. Dřív bych umřel na kousnutí. Čeká na nás tam, Kývl jsem hlavou k budově. A ano, prosím, dovolte nám vás odvést. Ne, myslím, že půjdu sám. Tuknul jsem do pojistky anihilátora a zvedl masivní zbraň. Prásk! Napálil jsem dávku broků do hrudi prvního kultisty, pak jsem hlaveň obrátil na druhého. Prásk! Oba dva se svalili k zemi jako pytle sraček, kterými byli. Teď si jdu pro tebe, hůdé! Zakřičel jsem, překročil těla a zamířil k budově. Kvůli tomu jsem propásnul líbánky. Světla do jednoho zhasla. Jeho hlas přicházel ze samotného vzduchu. Jak jinak? Udělalo na mě tohem, že stále chodíš. Pokousaní už jsou tou obvykle v komatu. Ale vidím to na tobě, spaluje tě horečka... Svalitě slabnou, máš vnitřní krvácení, nebude to trvat dlouho. Než jsem se dostal k udržovanému trávníku, podařilo se mi zlomit většinu chemických světel. Zapnul jsem silnou baterku připevněnou k brkovnici a přejel paprském budovu. Byla tam cedule Márnice. Jo, tohle sedí. Zabručel jsem a drápal se do schodů. Mano! Po celém světě je vlastním dvacet, stejně jako pár uznávaných krematorií a kafilérií. Dodávají mi dostatek surového materiálu. A můžeš to nazývat materiálem pro mé umění? Dvojité vchodové dveře byly z krásně vyřezávaného dřeva a barevného skla. Vykopnul jsem je. Prošel jsem mezi nimi, moje baterka zablikala. Zkontroloval jsem ji, jestli nemá poruchu, ale pak mi došlo, že se mi jen tak příšerně třesou ruce. Nacházel jsem se v pěkné čekárně. Pod vytrážovými okny stály vázy s velkými kyticemi. Ve skle se odrážel můj nazelenelý odraz. Jeho hlas se ozval někde přede mnou. Pěkná chamecká světla, chystáš se na technoparty? Kaple patřívala k těm korektním, co neupřednostňují žádné náboženství, ale nedávno prošla viditelnou proměnou. Paprsek baterky ozářil obřího zlatého hlavonožce na stěně. Zapátral jsem světlem vpravo i vlevo. Místnost byla veliká a plná temných stínů. Třes v nohách mi bránil v rychlém pohybu. Musel jsem se zastavit a opřít o lavici, abych popadl dech. Po tváři mi stékalo něco horkého a vlhkého. Otřel jsem to a v chemickém světle si rukavici prohlédl. Spustila se mi krev z nosu. Ukaž se! Jesče! Odpověď se ozvala přímo za mnou. Otočil jsem se s anihilátorem v rukou. Nikdo tam nebyl. Proč spolu musíme bojovat, touvené? Proč vzdoruješ svému osudu? Postav se mi, skončeme to jako chlapy. Na rameno mi poklepal prst. Otočil jsem se a vysklil dávkou broků vitrážové okno. Záclana se pohnula, tak se mi střelil taky. Kurva! Pohyb nad mou hlavou po stropě se blížil velký stín. Zvedl jsem zbraň zhruba, když se stín pustil. Ve světle baterky se zcvrkával. Stiskl jsem spoušť, podařilo se mi do něj napumpovat pár dávek, než do mě narazil. Smetl mě na koberec, nepřestával jsem střílet. Postava vstala. Světlo baterky prořízlo stíny, zůstal jen chlap v rouchu. Střelil jsem hůda několikrát do hrudi, stříbrné broky proletěly skrz. Střílel jsem dál, i když mi vybouchla baterka. Zmizel ve tmě. Zbývalo mi jen slabé zelené světlo, co vycházelo z mé zbroje. Nechal jsem anihilátora vyset na popruhu. Ty jsi mě zabil, hude, a já se ti to laskavost chystám oplatit. Sáhl jsem do brešny na zádech a vytáhl pár světlic. Vzpláli se zasičením a jiskrami. Já toho skurví kurvy si noupálím. Chechtal jsem se jako šílenec, zatímco jsem světlice házel do protilehlých rohů místnosti a sáhl jsem pro další. Když jsem hodil světlici do každého rohu, vytáhl jsem z kapsy na hrudi nový zásobník a přebyl brokovnici. Jedna záclo nahořela, plamenem chytil i okraj koberce. Tohle už se mi líbilo víc. Plameny olizovaly stěnu, vrhaly po mihotavé myhotavé stíny. Otáčel jsem se sem a tam hledal svůj cíl. Lovci monster byli pro nábytek vždycky pohromá. Zašeptal mi do ucha. Otočil jsem se příliš pomalu. Zablokoval mi brokovnici. Hůdu v šklebící se obličej byl jen pár centimetrů od mého. Schytal jsem hlavičku. Před očima mi zajískřily hvězdy. Pak mě praštil jednou, dvakrát, jeho pěsti mi narážely do tváře, kolem paží poletovalo roucho, zakončil to brutálním kopnutím do žaludku. Narazil jsem na lavici, přeletěl přes ní a dopadl na záda. Lapal jsem podechu, plazil jsem se. Byl jsem tak zesláblý. Ze stropu začala pršet voda, požární rozprašovače. Mě kontrolovatelně jsem se rozkašlal. Celé mé tělo jakoby se zemnitř trhalo na kusy. Máš představu, co mi tohle udělá s pojistkou. Vyskočil na opěradlo lavice, přes kterou jsem přepadl. Dřepěl tam, díval se, vyžíval se v mému trpení. Zář světlic pohasínala kvůli rozprašovačům. Jak světlo sláblo, hud jakoby se rozmazával a narůstal. Přepnul jsem anihilátora na plný automat a vyprázdnil do jeho těla celý zásobník. Seskočil z lavice, všudolétaly třísky a znovu se rozplynul ve stínech. Převalil jsem se na břicho, plazil jsem se pod lavice. Nesnažil jsem se schovat. Mžoural jsem do temnoty. Um, Najednou no jsem porazil Erla Herbingera a agenta Frankse, Čeho přesně si chtěl dosáhnout ty? Já částečně existuji v dimenzi mimo tvé chápání. Nedokázal bys mě zastavit v nejlepší formě na denním světle a co teprve polomrtvý ve tmě. Našel jsem otevřený prostor mezi řadami a překulil se do něj, praštil jsem se přitom do hlavy. Sáhl jsem do brašny s mailovým super flashbangem. Skoro jsem necítil ruce, počínal jsem si tak neohrabaně, jako bych se právě probudil. Tobě pořád nedochází, co se tady děje. No tak, kouvené, ušetři mě tohle zklamání. Pohyb bolel, ale i tak jsem zvedl hlavu a podíval se. Hůda jsem uviděl opřeného o vzdálenější zeď v lidské podobě a se založenýma rukama. No dobře, tak mě teda pouč, ty sráči. A co v tom tvým mistrovském plánu jde kromě toho, že mnou chceš nakrmit svýho pitomého boha? Čemu říkám nezlomný duch? Jak si Loni zjistil, pro je přechod do našeho světa velmi komplikovaný. Oni existují v realitě, která se od naší liší. Naše přírodní zákony jsou pro ně smrtící. Těch pár, co tady uvízlo, je po smrti, ale stále sní. Jejich potomstvo může existovat jen v tělech stvořených pro tento svět, nebo jako netělesné přízraky. Starší jsou příliš velkolepí, aby se snižili k něčemu takovému. Aby mohli existovat v naší realitě, musí ji zohýbat, ať odpovídá jejich. Jo, já vím a proto potřebujou někoho jako já, aby to pro ně udělal. Musel jsem neustále mrkat a nevěděl jsem, jestli za to můžou rozprašovat či nebo jestli mi začaly krvácet oči. Neměl jsem čas lámat si s tím hlavu. Musel jsem se soustředit. Až tuhle věc připravím, budu mít na jeho sejmutí jen pár vteřin. Přesně tak. Jsi velmi vejimečný muž. Vyvolený ještě před svým narozením nest klíček jiným světům, být avatárem chaozu, požehnaný schopnostmi nadřazenými všem smrtelníkům. Plá, plá, plá, zasýpal jsem. Mluv k věci, nemám na tebe celý den. Že to tvůj čár? Tvá kledba. Posledně to byl Lord Machado, ale ten byl příliš slabý. Ty jsi však byl příliš silný. Nemáš ani poněti, jak moc tě závidím odstrčil se od zdi a klidně procházel uličkou. Kdybych se jen narodil s tvým požehnáním, kdybych jen věděl, ale já musím pokračovat a tvůj čas se krátí. Abych dokončil své životní dílo, potřebuju něco, čím potěším svrchovaného pána Hruzy. Tvoje oběť bude postačující, také potřebuji prostředky, abych jeho dar ovládl, což mi tvá strana poskytla řaky. Luskl prsty. To si, můj synu, přivedl bys našeho hosta, prosím? Zvuk otevírajících se dveří. Otočil jsem se ke vchodu do kaple. Otevíral se do velkého prostoru a pět metrů od něj stálo kolem zdobené rakve půl tuctu a kolitů v robách. Antony! Zasyčal jsem a zvedl brokovnici. Moje horečnatá mysl zapomněla, že je prázdná. Bývalý federál na mě kývil hlavou. V očích mu probleskávalo šílenství. Odsunuli výkorakve a odhalili její obyvatelku. Padající voda bubnovala na hedvábí. Julie? Je? Mé unavené srdce vynechalo jeden pep. Ne. Nebyla to ona. Žena byla naprosto nehybná, ruce poklidně skřížené na hrudi hned pod místem, kde ji někdo prohnal srdcem dřevěný koul.